18 mars 2023. Polisen slår till mot en misstänkt narkotikacentral i Vallentuna. De hittar en telefon och börjar skriva på signal med en person som kallar sig Benzema. Och eh, den här Benzema skriver om vad personen i förrådet ska göra. Att han ska kontrollräkna narkotika. Han vill ha en redovisning på hur mycket narkotika det har kommit. Hösten 2023 åtalas en 24-åring bakom aliaset Benzema, men det är inte bara han som har skrivit under det här namnet. Vi ser ju absolut att vissa konton och, och alias de facto eh, har vissa roller i de här eh, nätverken eh, och att olika böjelser av de kontona återkommer. Petri Krim den här veckan om Benzema och gängens alias på Signal. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Kända fotbollsspelare, Star Wars-karaktärer och djur. Ja, det är ju faktiskt något som ofta dyker upp här i Petrikrim Krim. För det är ju alias som kriminella använder när de skriver i chattar. Och om polisen kan knyta en person till ett alias eller inte har blivit avgörande i väldigt många gängrättegångar de senaste åren. Det är lite som det nya DNA skulle man kunna säga. För tidigare pratade man ju ofta om att nyckeln var att kunna knyta en person till en brottsplats genom DNA. Och DNA är ju fortfarande superviktigt och tung bevisning- men att knyta en person till ett alias kan hjälpa till- att både knyta en person till en brottsplats- men också för att upptäcka andra brott- som till exempel mordplaner. Sen polisen fick tillgång till kommunikationen i Enkroschat- så har man ju kunnat se hur kriminella kommunicerar. Där fylldes förundersökningarna med använda namn som Efficient Bonsai, Lobster Waffle, Rusty Cactus- och Shocking Power i Sky Cici –var det med siffror och bokstäver som gällde. Och numera så fylls ju förundersökningar av chattar från appen Signal. Och det finns stora och viktiga skillnader från till exempel Sky, ICC och Enkro. För i Signal så kan du till exempel välja användarnamn själv. I Enkro kunde man ju bara göra det om man var beredd att betala extra– –och vänta längre på luren. Och i signaler är det lätt att byta namn när man vill och föra över konto till andra telefoner. Det gör att flera personer kan använda sig av samma namn. Och hur det påverkar polisens utredningar, det ska vi prata om idag. Mm, för det är ju så att vissa signalalias dyker upp ofta i chattar och har liksom förföljt oss under året som just Benzema som verkar vara viktig för Ava Majids narkotikahantering. Just Benzema har ju dykt upp i flera avsnitt som vi har gjort under året som det om tjejerna med knarklagret i Sollentuna där Benzema hade en avgörande roll men utredningen då kunde inte slå fast vem det var. Och när ett åtal väcktes i slutet av sommaren om narkotikabrott där Rava Majid misstänks ha gett andra i uppdrag att råna en av sina egna knarkkurirer identifieras för första gången en misstänkt användare av aliaset Benzema. Men det betyder inte att den personen är den enda som har använt sig av användarnamnet Benzema. Så vad händer då när polisen identifierat ett känt alias i fall- där det redan finns domar mot andra? Och hur gör de egentligen för att kartlägga vem som står bakom ett alias? Det ska vi försöka ge svar på. Och vi börjar det här i Vallentuna, norr om Stockholm. Det här är en dag och jag jobbar inte vid det här tillfället- utan jag får helt enkelt träda i tjänst och är, får information fortlöpande över telefon. Det här är åklagaren Carl Melberg. Det är lördag morgon den 18 mars 2023 som man får det där telefonsamtalet från en polis. Polisen berättar att någonting är på gång vid en förrådslokal i ett företagsområde i Vallentuna norr om Stockholm. Polisen har under en tid misstänkt att lokalen används som en slags logistikhub för narkotika. Men när de har gjort husfransaken några dagar tidigare så var lokalen tom så nära på några kartonger längst in. Men nu har polisen fått veta att en bil kommer till förrådet och att den håller på att lastas av. Två poliser åker dit. Polisen har berättat om hur de ser en person som springer fram och tillbaka mellan ett förråd och en personbil som står utanför förrådet. Och polisen fattar beslut om att gå in i det aktuella förrådet och då ser de den här personen som håller på att lasta narkotika eller packa narkotika. –på golvet i den här lokalen. Mitt på golvet sitter en 22-årig kille och packar om narkotika– –från stora påsar till små. Han är från Halmstad och vi kallar honom för Roma– –för det är det han kallar sig i chattar. Utanför lokalen står en bil med flyttkartonger– –som också innehåller narkotika. Totalt är det nästan 30 kilo amfetamin och över 50 kilo cannabis– och när polisen tar Romas telefon ser de att han har en chatt igång på signal med någon som kallar sig Benzema. Det är ju både namnet på en känd fotbollsspelare och ett välbekant användaralias för uppmärksamma Peter Krim-lyssnare. Vi ska gå in mer på det senare. Åklagaren Carl Melberg som ju hela tiden finns med i bakgrunden under den här lördagen. Han får höra om chatten i Romas telefon och då tar han beslut om en så kallad provokativ åtgärd. Att polisen då helt enkelt tar över den chatt som den här misstänkta han med narkotikan på golvet, är involverad i. Och helt enkelt under förespegling att de är den misstänkta fortsätter den här chatten. Polisen låtsas alltså vara Roma och skriver till Benzema. Och den här Benzema skriver om vad personen i förrådet ska göra. Att han ska kontrollräkna narkotikan, han vill ha en redovisning på hur mycket narkotika det har kommit. Och nu förstår också polisen att flera personer är på väg till Vallentuna för att hämta knarket. De får också ett kodord som den person som är på väg för att hämta bilen ska lämna till vad han tror är en kumpan. Kodordet är Red Bull. Efter ett tag anländer en 40-årig man i en taxi. En av poliserna går dit, frågar efter kodordet och får rätt svar. Då grips 40-åringen. Men nu börjar Benzema ana oro i chatten med Roma. Benzema vill ha en redovisning kring vad det är som har hänt- eh, om den andra personen har dykt upp. Men också vill prata med den han tror är sin uppdragstagare på telefon- vilket då polisen försöker undvika. Poliserna hittar på alla möjliga anledningar till att de inte kan ringa. Micken på telefonen är paj, kameran sönder och så vidare. Och, så vidare. och eh, den här chatten pågår under ett litet tag fram till dess att- eh, det är uppenbart för alla som läser den här chatten att Benzema förstår att det är polisen som har tagit över den här chatten och skriver ett meddelande riktat till polismyndigheten. Mm, efter att Benzema skrivit att han fattar att Roma ljuger och att han vet att polisen är där så skriver Benzema citat Kära polismyndigheten, vill ni göra en uppgörelse? Vi stoppar våldsvågen i utbyte mot att ni lämnar våra transportörer i fred har redan fått bild på att ni är där- så vi behöver inte ljuga för varandra längre. Men åklagaren Karl Mellberg- han nappar inte. Han ser erbjudandet som helt oseriöst. Men två personer- Roma och 40-åringen- är tagna på bargärning- med drygt 80 kilo narkotika. När jag läser de chat som finns- vilket i och för sig bara är en del av det hela- för vi kan ju- och förklarliga skäl inte ta del av alla röstsamtal och videosamtal som också har varit under hela den här resan. Men se vad som står i de här chattarna så är det ganska tydligt vem det är som är uppdragstagare och det är den här misstänkte. Och vem det är som är uppdragsgivare och det är ju Benzema. Polisen lyckades alltså ta två personer med narkotika där i Vallentuna på bar gärning. Roma blir misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott. 40-åringen misstänks för försök till samma brott. Och i förhören med Roma så hände något oväntat. Han började prata och det är ju inte direkt vanligt i sådana här fall. Roma berättar att han egentligen var ute efter att köpa en bil och blev kontaktad av en person på signal som kallade sig för Benzema. Och efter det ska Roma ha hotats av Benzema att utföra olika uppdrag. Han lämnar en berättelse om att han har fått ett antal uppdrag från den här Benzema under en tid och utfört de här uppdragen. Enligt Roma så är det Benzema som är bossen. Han bestämmer allt överallt. Han har kontakter i många städer i landet som Norrköping, Göteborg, Halmstad, Stockholm, Sundsvall och Malmö. Och på en direkt fråga om Roma är rädd för Benzema så svarar han att han är jätterädd. Och trots den här rädslan så berättar de alltså saker som kommer att få betydelse i flera andra utredningar och han blir ett kronvittne. Så när tingsrättsdomen faller så får han sin belöning i form av ett kortare straff. Men varför de man väljer att prata det vet inte åklagaren Karl Melberg. Det kan jag inte ens spekulera kring utan rent allmänt om jag bara liksom... Höjer blicken ovanför det här ärendet så kan ju det bero på allt ifrån att man känner sig lurad av en uppdragsgivare eller att man är besviken på en uppdragsgivare eller att man vill göra sitt samvete lite renare. Och I vissa fall så kan det också handla om att man på något sätt vill få bort en konkurrent. Men en sak kan Roma inte svara på- och det är vem som gömmer sig bakom aliaset Benzema. Roma säger att han aldrig har träffat honom. Han tror att Benzema bor i Stockholm- men han har inte ett svenskt telefonnummer. Och de har pratat både arabiska och svenska med varandra. Så när Carl Mellberg väcker åtal är Benzema inte med. Det är ingen ovanlig situation ska jag säga. Det är ganska ofta som vi inte når hela vägen fram- i. Vi har en god bild av vem, kanske till och med vem det är, men att vi inte kommer hela vägen fram. Men det, det är en del av vår verksamhet att vi inte alltid gör det. Men om man pratar utanför yrkesrollen, och det liksom professionella blir man lite frustrerad? En av anledningarna till att jag ville bli åklagad det var ju att jag ville att de som begår brott också ska straffas för det. Så att självklart så, så är ju det en frustration i det. Något som man slås av är ju att typ alla förundersökningar i gängmål numera är fyllda av olika chattar- där man ser hur misstänkta kommunicerar med varandra. Polisen lägger numera allt mer kraft på att knyta en viss person till ett visst alias. Och i takt med att krypterade chatttjänster knäcks så hittar de kriminella nya sätt att kommunicera på- vilket i sin tur gör att polisen måste ändra sitt sätt att jobba. Man är väl medveten om hur viktigt det är att hålla sig undan en spårbarhet- till den person man är när man kommunicerar och sig själv. Så att det här har man ju givetvis lärt sig. Lärt sig genom de rättegångar som har varit genom åren. Och det här är ju enorma utmaningar för polisen och oss. Vad det gäller det du är inne på. Brukaranalyser som kan vara hundratals sidor alltså, Det är en annan grej förutom chattar som numera fyller många förundersökningar och vi ska berätta mer om det senare men kortfattat så kan man säga att det är som att lägga ett pussel för att knyta en viss person till ett visst alias, telefon, bil eller sociala mediekonton till exempel. Men bara för att man har kommit dit så måste man ju också kunna visa att den här personen har begått ett brott. Så att den brukar brukaranalysen, det är ju en ganska lång omväg för att kanske då hitta en koppling mellan person och brott. Ja, man kan ju tänka att det skulle vara lättare för polisen att knyta en person till ett visst brott i och med att kriminella skriver så öppet i chattarna. Men åklagaren Karl Mellberg tycker att det tvärtom är svårare. Ja, men det skulle jag ändå säga. Vår motståndarsida produktutvecklar och metodutvecklar sig hela tiden på samma sätt som vi tvingas göra det. Så att eh, man vet i högre grad vad man ska göra och inte göra. Det är förekommande, absolut. Att vi, vi sitter och, och stångas och så har det varit nu när polisen har resurser kanske riktar in det mot, mot vissa konflikter. Att det, det blir mycket telefoner som dyker upp kopplat till, till den konflikten då. Och då dyker de här aliasen upp på olika, på olika sätt och i olika former. Det här är David Nyberg. Han är analytiker på regionala utredningsenheten i Stockholm och gör bland annat brukaranalyser. Och ett sånt där alias som dyker upp gång på gång i förundersökningar är som sagt... Benzema. Som när vi berättade i avsnittet om tjejerna med knarklagret i Sollentuna där en av dem greps i en lägenhet där det fanns över 400 kilo narkotika. I det fallet var det alias ett Benzema som skrev med en av tjejerna och åklagaren i det målet menar att det var just Benzema som styrde och bestämde. Han hade den slutgiltiga bestämmande rätten precis som i fallet med knarkcentralen i Vallentuna. Och Benzema dyker också upp i några av chattgrupperna i den stora förundersökningen om mordplaner och sprängdåd i Sundsvall som vi också har berättat om tidigare. Men vem som står bakom Benzema-aliaset är det ingen inom rättsväsendet som kunnat säga. Däremot har det varit tydligt att aliaset Benzema har använts på Foxtrots sida i konflikten med nätverket och när det kommer till Foxtrots narkotikahandel. Och Benzema han verkar vara högre upp än de som vi har sett åtalats i de här målen och det här är något som polisens analytiker David Nyberg känner igen från andra alias i andra utredningar han jobbat med. De högst upp lyckas komma undan. Det är det pusslet vi vill lägga och det är klart att det, det kan vara frustrerande om man inte kommer åt det. Vi lämnar David Nyberg för en stund. Ja Det är inte förrän polisen i Stockholm plockar in en person i mars 2023 så de ska börja fatta vem Benzema är. Eller i alla fall vem en av personerna som döljer sig bakom namnet är. Och det är fallet när Rava Majid misstänktes ha gått bakom ryggen på en av sina egna, aliaset Dr. Phil, för att sno narkotika av honom. Enligt våra uppgifter så är det ju Ismail Abdo som står bakom Dr. Phil-aliaset och det här rånförsöket kan ha bidragit till den blodiga splittringen inom Foxtrott där ju Ismail Abdo står mot Rava Majid. Den historien börjar strax efter nyår 2023 när polisen i hemlighet har telefonavlyssning på en 24-åring från Botkyrka. Och nu i början av 2023 finns det enligt polisen en allvarlig hotbild mot 24-åringen som de menar mig MINätverket, nätverket Ett nätverk som enligt polisen har ett tajt samarbete med Foxtrott. I en rättegång kommer 24-åringen själv att säga så här om det. Jag tycker inte att jag går inom nätverk men uh, jag tycker inte han säger alltså att han inte är med i något nätverk. Förutom telefonavlyssning så har polisen också fysisk spaning mot 24-åringen. Och en natt i mitten av januari så stoppas han i en bil vid Drottningholms slott på Ekerö. Någon timma tidigare har polisen kontrollerat flera andra personer i bilar i närheten. Och även de menar polisen är nätverkskriminella. Exakt vad det är som egentligen pågår där vid slottet fattar inte polisen då. Senare ska det visa sig vara ett internt rånförsök inom Foxtrot- och enligt åklagaren tyder mycket på att det är Rava Majid som ligger bakom det hela. Grabbar, snälla, det finns ingen RS4, Bershan. Ska jag be dem skjuta i luften så ni hör vart de är? Ja, det där är, enligt åklagaren Daniel Jonsson- Rava Majids röst från tidigare den kvällen. Bror, ta ungarna är där, vi är ute på vägen. Vart är ni hämtar de buchan? De har i alla fall en tabbe. Kortfattat kan man säga att det verkar som Rava Majid spelat ett dubbelspel och gått bakom ryggen på en annan i Foxtrot alias ett Dr. Phil. I chattar så kan man se och höra hur Rava Majid enligt åklagaren gett folk i uppdrag att rona Dr. Fils på 46 kilo cannabis. Men saker går fel. Rånarna hittar varken den som de ska råna eller narkotikan. Och i chattgrupper ger Ava Majid instruktioner om vad de ska leta och vilka bilar de ska hålla utkik efter. Men vem som står bakom Dr. Phil i det här fallet är inte utrett. Men enligt våra källor har alltså Ismail Abdo gått under olika doktor alias. Men allt det här vet alltså inte polisen under den där vinternatten på Ekerö och polisen hittar inte heller något speciellt i de kontrollerade bilarna så personerna de får köra vidare. Men som vi sa förut så finns det alltså en hotbild mot 24-åringen från min nätverket som polisen har telefonavlyssning på. Han är ju en av dem som stoppas i en av bilarna vid Drottningholm. Och i Bortkyrka har han till exempel hamnat i konflikt med sina gamla vänner. Under mars månad stoppar polisen två planerade mordförsök mot 24-åringen. Det är Dala Nätverket som gett i uppdrag att mörda honom eftersom han är allierad med Foxtrot. 24-åringen säger i förhör att han inte vet vad han ska tänka om det och att nu för tiden dör ju oskyldiga människor utan koppling till kriminalitet. Jag vet inte vad jag ska säga men ja, nu för tiden oskyldiga det är många som ser Det är många oskyldiga som dör. den 20 mars, då grips 24-åringen misstänkt för bland annat försök till grovt narkotikabrott- och olaga frihetsberövande efter händelserna på Ekerö- då när Rava Majid tros har gett folk i uppdrag att råna Dr. Fils knarkurir. Men enligt våra källor var gripandet mest ett sätt för polisen- att skydda den här 24-åringen från fler mordförsök. Och då... Ta polisen också hans telefon. Och det är nu som sådana som David Nyberg kommer in. Han är, som vi sa förut, analytiker på Stockholmspolisen. Steg ett skulle jag säga. Då är det att försöka se så att man har tillräckligt med referensmaterial. Det är då material som är kopplat till den personen. Ja, bara för att en person har en telefon i sin ägo- behöver det ju inte vara han eller hon som använt just den telefonen- eller som har gjort det hela tiden. Och referensmaterial, det kan ju handla om hur telefonen kopplat upp sig mot personens hemadress eller vilka telefonnummer som den har i sin adressbok som man kan koppla till folk som den misstänkte känner. Eller selfies till exempel. Jag skulle dock säga att om vi ser att den generella brukaren av en mobiltelefon använder sin telefon mycket så vet ju de som kanske vill hålla sig dolda hur man bör använda sin telefon för att inte lämna för mycket digitala spår. Vilket gör det lite klurigare för oss. David Nyberg har inte jobbat med att utreda aliaset Benzema. Däremot så har han varit med och identifierat många andra personer bakom både Enkro och Signalalias. Det David Nyberg och de andra analytikerna sysslar med är att göra så kallade brukaranalyser för att koppla en viss person till en telefon, ett telefonnummer eller sociala medier till exempel för att sen kunna koppla personen till ett visst brott. Just David Nyberg jobbar främst med spaningsmord, alltså ofta gängmord och i sådana utredningar kan det komma in massvis med telefoner, säger han. Och nu senaste åren har det ju varit mycket kring krypterade chattar. Som kanske ändrat spelplanen lite grann i fråga om att det också ansetts som ett brottsverktyg hos domstolen. Så när telefonen eller vad det nu är man vill koppla till en viss person tömts på information så börjar det stora pusslet. Oftast ser det ju så att man kan ha en hypotetisk person då som man tror brukar ett konto. Så då är det en inhämtning runt det då, och försöka koppla. Kreativitet är kanske ett ord som har blivit viktigare för oss som sitter med de här brukanalyserna att försöka vara kreativ. Det är inte alltid att det finns en bild som ploppar upp där tidigt i en utredning- utan det kan vara väldigt, väldigt små, små nystan som man ska få fram. Men tillbaka till 24-åringen från Bortkyrka. I hans telefon hittar man selfies och också bilder där han poserar med en rävring. Och i appens signal ser man att telefonen skrivit under aliaset- Benzema. Joel Appic har varit 24-åringens advokat i rättegången kring narkotikabrotten på Ekerö. Han medger att det är han som skriver chattar under signalalias Benzema eh, mellan 15 och 19 januari och vilket är de dagarna då som, som åtalat av sig. Han erkänner alltså att han är Benzema i det här fallet men han nekar till de brott som han åtalats för och han kommer senare frias för en hel del av de brotten. Ja, för som sagt att knyta en viss person till en specifik telefon och ett visst alias räcker inte för ett åtal. Polisen måste ju också kunna knyta personen till det specifika brottstillfället och brottsplatsen. Så man gör rörelseanalyser kring både personer och telefoner. Och det är då det kan behövas kreativitet som analytiken David Nyberg pratade om förut. Vi vill se vem personen är som är på stället. Vi vet att telefonen är där. Så då behöver vi vänta in övervakningsfilmen därifrån. Det skulle kunna vara att vi, vi ser att det är ett kortköp på ett ja, McDonalds. Vi, och då vill vi vänta in övervakningsfilmen för att se vem som har använt kortet där. För att se vem som är brukare det där och då. Så det finns ju olika typer av pusselbitar som, vi, som är ganska vanliga i, i den här typen av förundersökningar. Även försvarsadvokaten Joel Appic tycker att han har behövt bli mer kreativ när han ska försöka motbevisa brukaranalyser. Ja och jag tror att det är just det som analytikern pekar på som är, är liksom kärnan i problematiken. Att det man från utredningens håll vill göra är att gå till botten med om det är just den här personen som man har bestämt att det är förväg. Som ligger bakom ett visst alias och då menar jag att man börjar i fel ände. Och då måste jag från försvararhåll börja i andra änden och självklart eh, försöka koppla på kreativiteten. Därför att eh, rätt ofta eller i princip alltid så har vi som sagt kunnat hitta omständigheter som, som eh, antingen motbevisar att det är eh, den utpekade personen då som använt ett visst alias eller i varje fall talar i mer eller mindre mån i en annan riktning. Han tar ett enkromål han hade för några år sedan som ett exempel. Polis och åklagare menade att hans klient skrev från ett visst enkroalias- vilket en misstänkte förnekade. Joel Appic kunde då visa hur språket skilde sig mycket- från hur klienten skrev genom sin vanliga telefon. Enkroalias som användes använde uteslutande vissa typer av slangord- och förkortningar på ord som min huvudman då aldrig använde- i sin egen kommunikation. Det kunde vara till exempel att man skriver R med R och att en kral att skrev E. Så det är ju ett av alla sätt som man från försvararhåll kan angripa en brukaranalys. Men är det inte ganska stor skillnad på hur du skriver ett sms till mig jämfört med hur du skriver till liksom en kompis? Jo men det intressanta här var att i den sociala telefonen så fanns det kontakter med hans bästa vän som var också var hans medmisstänkta i det här målet så de påstod skriva till varandra på Encrochat samtidigt som de påstod skriva till varandra parallellt då på de sociala telefonerna och trots det så såg man de här rätt anmärkningsvärda skillnaderna i hur man använde språket. I det fallet gick det inte i vägen för Jo Lapic. Hans klient dömdes och han tycker att det är problematiskt när brukaranalyser har etablerats som en typ av bevisföring i domstolarna. Min uppfattning är att de slutsatser som en analytiker drar i fråga om, om brukande av ett visst alias oftast blir det som domen grundas på. Och risken är att man förflyttar själva dömande makten från. Från domstolarna till, till de utredande myndigheterna. Och faran med det är att där finns det alltid en på förväg bestämd arbetshypotes. Alltså, polismyndigheten har från början en klar teori om vem det är som använder ett visst alias och vem som därigenom då ligger bakom viss brottslighet. Som analytikern David Nyberg sagt flera gånger så är det ett stort pussel man måste lägga för att kunna knyta en person till ett visst alias. Han understryker att det är åklagaren som bestämmer om det räcker för åtal. Men känslan av att lyckas och lägga sista biten i det där pusslet beskriver han så här. Det blir ju som ett grundfundament för själva åtalet. Är det så pass relevant chatt som finns i en utredning och du inte når i mål med brukaren- då finns det ju egentligen ingenting, i alla fall inte utifrån chatten, som du kan åtala för mot den personen som du tror att det är. Utan när du väl har gått i mål och, och det blir grönt ljus i rätten, då, då är det klart att det, det, det är bra för själva åtalet. Och om du själv valde ett alias, vad skulle det vara? Beckham. Och advokaten Joel Apic då? Om jag skulle ha ett alias-signal så hade det varit Kennedy Backers Joglu. Mm, fotbollsspelare är populära. Okej, så en 24-åring har alltså erkänt att han använt sig av aliaset Benzema i signal under en viss period. Han dömdes under hösten i tingsrätten till ett år och sex månaders fängelse för grovt bedrägeri, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott. Däremot så friades han för bland annat försök till grovt narkotikabrott och olaga frihetsberövandet, alltså det som gällde händelserna vid Drottningholm på Ekerö. Alltså där Rava Majid enligt ska ha försökt råna internt, alltså Dr. Fills narkotikatransportör. Tre andra personer dömdes för försök till grovt narkotikabrott. Men varianter på Benzema-aliaset har alltså funnits med i flera olika förundersökningar den senaste tiden. När det gäller brotten misstänks inte 24-åringen från Botkyrka vara Benzema. För bakom Signalalias kan det dölja sig flera olika personer. Ja, enligt våra källor så har flera personer i ledarskiktet i Foxtrot använt sig av Benzema, till exempel en 34-åring som anses stå Rava Majid nära, även efter splittringen. Han ska befinna sig i Irak nu och av poliser så pekas han ut som Rava Magids efterträdare. Och så här lät det när 34 åringen dök upp i en uppmärksammad instagram-sändning i höstas. 34 åringen pratar om sig själv i tredje personen, bensemma, alltså och tillbakavisar ryktet om att han skulle ha blivit i jälskjuten i Irak. Och på sociala mediekonton så använde 34-åringen sig också av namnet Benzema. Men att det är han som har använt sig av aliaset i någon av de utredningar som vi pratar om i det här avsnittet, det är inget som har slagits fast i någon domstol än. Och enligt våra källor så är alltså aliaset Benzema knutet till ledarskiktet i Foxtrott och deras narkotikaaffärer. Men enligt 24-åringens advokat Joel Appich så stämmer inte det när det gäller hans klient. Han är överhuvudtaget inte en del av Trot, Men ett alias, det väljer ju den som skapar signalkonto och väljer vad ett alias ska heta. Och det här är ju ett alias som är döpt efter en av världens mest kända fotbollsspelare. Och ett ganska, så eh, såvitt jag förstår, när man läser andra förundersökningar så, så är det ganska vanligt att man, att man kallar sig för eller att man använder namn som är hänförliga till, till fotbollsstjärnor helt enkelt. Och enligt min uppfattning så säger inte det någonting om. Vilken typ av tillhörighet man har eller vilken, vilket skikt i ett visst nätverk man skulle tillhöra. Däremot i 24-åringens telefon så hittade man ju bilder där han poserar med en rävring. Och det är ju en ring som polisen menar att räva Majids innersta krets använder. När han fick frågor om det i rättegången lät det så här. Det där ingen som är på det där jag, jag har lånat, det är inte min ring. Det vill jag också se också. Och ni kan jag ha telefonen allt. jag har ingen kontakt med... Någon av eh, Folkstro eller vi har kanske gemensamma vänner ja, men mm. inte mer än så. Du är inte kompis med Rava Magida eller? Nej jag har aldrig träffat honom, jag har aldrig fått kontakt med honom. Okay. Och det där ringet det är att jag har lånat från en vän och, och när jag är frasad hos mig jag blir stoppad nästan varje dag av polisen och jag har aldrig påträffat det där ringer på mig. 24-åringen säger alltså att han lånat rävringen av en vän och påpekar att han ofta blir stoppad av polisen men att de aldrig hittat en rävring då. Och han säger också att han inte känner någon i Foxtrott eller är kompis med Rava Majid. I utredningen kring brotten på Ekerö så menar ju åklagaren att det är Rava Majid som ligger bakom försöket att råna Dr. Phil, alltså Ismail Abdus, narkotikatransportör. Som bevisning finns chattar från två olika grupper i signal där flera av de åtalade var med. Och där använder sig Rava Majid enligt åklagaren av två olika alias. Rava Majid han var själv inte åtalad i det här fallet men tingsrätten skriver i sin dom att det är bevisat att det varit samma person som stått bakom de båda användarnamnen och förmedlat information mellan de olika chattgrupperna. Ja, För signal skiljer sig mycket från till exempel EncroChat och andra krypterade chatttjänster som kriminella använt sig av. Du kan bestämma alias själv och ha flera konton. Advokaten Joel Apich igen. Ja, men skillnaden är jättestor därför att ett signal alias kan skapas på i princip vilken telefon som helst. Och det enda som behövs är ett telefonnummer och det telefonnumret behöver inte vara kopplat till den telefonen som man sedan installerar aliaset på kan ha samma alias. Du och jag skulle kunna ha samma alias på våra signaltelefoner- vilket innebär att eh, det finns inget eh, fingeravtryck- ingen eh, liksom, tydlig identitetsmarkör i ett signalalias- på samma sätt som det gjorde med, med Encrochat- där man blev tilldelad ett alias- och där det aliaset följde med kontot. Men för att komplicera allt lite till- så kan vissa alias beskrivas mer som en roll- än en specifik person- som Joken, ett signalalias som dyker upp i alla möjliga utredningar som kopplas till Foxtrot, som det stora Sundsvallsfallet. Enligt våra källor är just Joken ett alias som flera i bronätverket kan ha använt sig av. Och just nu så sitter den före detta rappare från bronätverket häktad misstänkt för anstiftan i Skogås -mordet. Förra veckan så dömdes ju flera personer för inblandning i mordet. Men brukaranalysen som ska knyta den före detta rapparen till Jokern i Signal är ännu inte klar. Och därför har inte något åtal mot honom väckts än. Och att signalalias knyts mer till en roll det är någonting som analytiken David Nyberg känner igen. Vi ser ju absolut att vissa konton och, och alias de facto har vissa roller i de här nätverken och att olika böjelser av de kontonna återkommer. Vissa kanske har en, en anstiftarroll roll och, och snarare en utförare och att det finns ett, en viss grupp av konton som återkommer i, i flera förundersökningar men med samma roller. Det, det ser vi. Ja men vad händer då när ett alias knäcks och det redan finns personer som dömts för det brottet? Ja då kan man helt enkelt ta upp utredningen igen och det kan bli nya åtal det säger åklagaren Karl Mellberg som ju hade den där historien med knarkcentralen i Vallentuna där Benzema ju inte kunde identifieras. Vad det gäller just chattärenden så är det jättevanligt. När man tittar på enkrotalen kom, sen även Sky-talen så byggde ju det väldigt mycket på redan inträffade händelser. Händelser där kanske någon i vissa fall var dömd för en delaktighet i ett brott, men där man genom den här bevisningen då kunde uppdaga att det var flera personer och vilka de var. Men om han i dagsläget planerar att väcka åtal mot någon som misstänks för att ha använt sig av Benzema-aliaset, det vill han inte säga. Advokaten Joel Appich som försvarar den 24-åriga Benzema-användaren i narkotikaärendet på Ekerö har varit med om sånt här förr. I vintras försvarade Joel Appich en man som vi kallat för Ivan i avsnittet Hjärnan bakom kidnappningen av Einar. Ivan dömdes senare till 13 år och 10 månaders fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott och kidnappningen. Men långt innan dess hade nio personer från bland annat Vårby-nätverket dömts för inblandning i kidnappningen. Och i både tingsrätt och hovrättsdomen så beskrevs Ivans strivande roll i kidnappningen och vilket enkroalias han hade använt. Och det här är något som kan bli problematiskt när en ny rättegång hålls, tycker Joel Lappich. Ja, alltså man slår ju hur underläge. Vi kommer ju till... Uh... Så att säga, ett bord som redan är dukat på åklagarens sida. Eh, och eh, det är klart att när Svea hovrätt redan har konstaterat- att eh, min huvudman eh, med största sannolikhet ligger bakom det här aliaset- ja, då förstår jag att min uppgift att, att eh, överbevisa- eh, eller att övertyga tingsätten om motsatsen är tuff. Men jag tycker att vi fick en rättvis prövning- där också både i och Håvrätt- där där man noggrant utvärderade de synpunkterna vi hade. Och det var ganska många och man ogillade åtalet i rätt betydande omfattning också med hänsyn till de synpunkter vi hade. Så att, ja, det finns en problematik men man måste också kunna ha förtroende för att domstolarna uppfyller sitt uppdrag i den delen. Det är en väldigt hård rå ton i många av de här chattarna där människoliv inte är särskilt mycket värda. Åklagaren Karl Mellberg igen. Den person som går in i de här nätverken och inbillar sig att det ska innebära en massa kärlek och brödraskap bör titta på hur det faktiskt är när man ser de här chattarna som finns i hur många förundersökningsprotokoll som helst. Och den verklighet som finns bakom det här, kanske på ytan glamorösa med märkeskläder och bilar och allt det där. Det är en smutsig och råvärld. Ja, det var ju en fransk polis lyckades knäcka Encro-chatt 2020 som polis och åklagare på riktigt kunde se hur kriminella kommunicerade, hur de planerade brott och också gick bakom ryggen på varandra. Och sen dess så har ju till exempel Sky ECC och Anom kommit och gått och numera är det alltså signalschattar som fyller för undersökningarna. Och Karl Melberg, han ser att det finns en tid före och efter Encro många som verkar i den nätverkskriminella sfären man inrättade sig under och åren till att kunna kommunicera ganska öppet och omfattande, inte bara inom sitt eget nätverk utan mellan andra nätverk och internationellt. Och jag tror att det är väldigt svårt att brida klockan tillbaka, att på något vis övergå till personliga möten vanliga röstsamtal och så vidare, att man, man är nog ganska in rättade efter den här nya ordningen- att man kan ha möjligheten att kommunicera ganska fritt. Du har lyssnat på Petri Krim- om Benzema och gängens alias på Signal. Producent var Jenny Hellström, ljudtekniker Johan Hörnqvist.